Sadaoci, salamu alaikum, dobrodošli u novo izdanje emisije serijala mora Ljubavi. Serijal mora Ljubavi, atraktivnog naziva, a ništa manje atraktivnog sadržaja, donosi informacije o islamskom braku, o običajima i tradiciji u islamskom braku, o pravima i obavezama supružnika i svem ono mešto brak kao takav saspekta islama podrazumijeva. U prethodnom druženju smo govorili općenito o ulozi porodice i mjestu braka u islamu, Govorili smo o ciljevima braka i o nekim osnovnim napomenama kada je brak u pitanju. Danas govorimo o temi obaveze, međusobnih obaveza supružnika i onako džentlimenski krenut ćemo naravno od obaveza supruga, odnosno muškaraca prema svojim ženama. Sa nama u društvu je naš gost predavač, magister Abdusamed Nasog Ušatlić, kojem želimo salamu alaikum i dobro Rekomu salam, bolje vas naša. Evo Nasuf, Vendija, svi oni koji poznaju vas znate da su ovo, znaju da su ovo teme koje, da kažemo, vama leže i ovaj serijal sad sigurno nije nije bezrazložno jer krenuo da, da razgovaramo sa vama. Mi smo, da kažem, redovno izložene različitim receptima koji govore o braku, o uspjesima za, za brak, e, to je svuda oko nas, svi dolaze sa nekim uputama. Naravno, ono što nam je najinteresantnije su jeli kao muslimanima, kao vjernicima, e, upute naše uzvišnje vjere. A evo za početak, e, koji je neki vaš e, kratki recept koji biste vi za neki uvod u ovoj misiju spomenuli? Bismillah, alhamdulillah, assalamu, rasulillah, obad. <kuh> pa ovako, mi kada smo na početku govorili jel, o, o, o onom našem uvodnom predavanju, o mudrosti, o suštini braka, o suštini braka, o islamu, kazali smo da je e, nakon upute od Allaha, Đelšan, dakle nakon vjere, jedna od najvećih blagodati koje je Allaha podario ljudima, upravo blagodat bračno, brač, bračnog života stoga bi ja bih tako kazao uspješnim bračni, bračni drugovi a svima želimo da budemo takvi odnosno da naš brak bude uspješan da bude harmoničan trebali voditi maksimalnu brigu o tome da ta da tugraževnu sačuvaju da instituciju braka sačuvaju, odnosno da iskrana ljubav, uvažavanje i poštivanje jedno drugog traje, traje do, kraja, do kraja života. Jer šta u stvari održava tu građevinu? Ljubav je pogonsko gorivu braku. To je, to je jedan od temelja bračne bračne institucije. Ako nema ljubav... Dakle, mi smo svjedoci danas da mnogi brakovi čak i mnogi bračni parovi kao muškar, ka, muškarci drugovi kao muškarci tako tako i žene žale se na takozvane odumiranje ili umir, umiranje umiranje ljubavi a kad umre ljubav u, u, u braku onda praktično, praktično ne, šta će drža šta će držat šta će taj brak i tu instituciju Jedino, jedino što tu vezu još može održavati dakle ona se ako nestaje ljubavi onda se ta veza pres, pretvara u nekakvu rutinu, usiljenost i još ostaju djeca djeca da kod, kod nekih e, bračnih e, drugova koji i dalje ustrojavaju u, u, ta, u takvoj vezi e, ona djeca djeca, djeca i samo vezu za razliku dakle, od bračnih drugova a, koji održavaju čije da koji održavaju taj plam plamene plamen ljubavi a, i jer tako se ta ta kuća odnosno bračna, bračna institucija e, e, čuva a ništa brže kuću ne ruši od nedostatka osjećanja i ljubavi jedno prema drugom jer Allah džellešano je nije dao dao džaba čovjeku e, muška kad sad govorimo o braku o bračnim drugovima muškarcu i ženi džaba nije dao džaba osjećanja emocije e, onako da je, da kao što nije dao da da a da i ne ispoljavamo kao što nije dao ljudima ima itak kao, kao blagodat da, da ga pohranjuju, da ga čuvaju, da ga, a, da ga, a da ga ne troši. Evo, profesor, dobro je da kažem da smo krenuli sa, sa tom e, ljubavju kao nekim receptom, je super uvod za, za, za jednu ovakvu temu, ali evo, s, s aspekta tradice, pa donekle je ne ovo i s aspekta nekog vijerskog poimanja možda, pogrešnog ili pogrešno interpretiranog, nerijetko se stječe doljem da, da su e, pojedine upute, kritike, savjeti, obaveze, e, pogotovo u jednom, da kažem, evo, patrijaranom drušu kao što smo mi, možda naslanjujem se opet, kažem, na neka vjerska učenja, možda je pogrešna, e, često se adresira jedna strana, a to je žena, jel, da kažem, kao neka koja je glavni krivac, glavni dužnik, obaveznik za neke stvari. Ja opet kažem, mislim da se ovo po, naslanja na neke pogrešna uvjerenja. Kakav je, evo, da kažemo, islamski stav, islamski princip. E, princip Kur'ana i Sunnetu Suneta kada su u pitanju ove bračne prava i obaveza u pogledu oboje supružnika. To je dobro pitanje. Kada je pitanje, kad je riječ za dakle, instituciji braka, njenom očuvanju, održavanju, o pravima, dužnostima i tako, i tako dalje, onda moramo znati ovo je vrlo važno, znači, da Kur'an i Sunnet obra da se obraćaju, dakle da se Kur'an i Sunnet obraćaju podjednako mužu i ženi. Jedno onem, i jednom i drugom muškarcu i ženi. zašto Ovo je također vrlo važno zapamtiti. Zapamtimo u istinu, ona je suština ovog našeg praktično pomeni predavanja o kojem ćemo govoriti. Zašto se Kur'ani sunnet podjednako obraćaju mužojima i suprogama i zašto je važno u izgradnji, u izgradnji bračne harmonije slijediti, slijediti u Evo zašto. Zato što je svaki potez, svaki gest, svaka lijepa dakle, gesta muža prema supruzi i obrnuto, Supru, supruge prema mužu, sve ono što oni čine jedno, jedno, jedno prema drugom, kako bi očuvali brak, kako bi očuvali tu instituciju i uspostavili istinsku harmoniju brašnom životu, šta je to? To je po Kur'anu i sunnetu ibadet. Ibadet koji se približavamo Allahu, Đelešanu. To, to je vrlo važno znat. Dakle, ovo je osnova očuvanja braka i porodica Islama. Da supružnici budu u svijetu toga. Da dakle. djela u stvari domini badeta. Upravo tako, dakle, svijest da mi izvršavam je svoje obaveza u braku, da činiš ono s time će Allah će biti zadovoljan i zbog čega će biti nagrad kod, kod, kod Allaha. A svi želimo da Allah bude s nama zadovoljan, kao, kao vjernici. Ako, je, ako nam je to cilj, a jeste, onda ćemo uložiti maksimum truda, dakle, da, da naš brak opstane eh, pored, svih mogući, pored svih mogućih problema. A nećemo slijeti šeitanove stope kako danas, nažalost, mnogi, mnogi, mnogi od nas potpadaju pod po, po, eh, te šeitanske vesvese, razno razne trendove i tako dalje, i čekati neimanju priliku da, da, da sru, srušimo tu, tu građevinu. Dakle, u tom smislu, Ja bi možda iskoristio priliku ovdje da, da onaj upozorim na, na lijep odnos prema suprogama, citirajuće Hadise poslanika Sala Veselema. Kako bi se održala porodica, kako bi se održao od, od, od, očuvao brak? Poslanik Sala Veselema u Hadisku ima muslim, kaže vjernik ne može odbaciti, odnosno ne može mrziti vjernicu u osnovi a kam, kamoli kao kamolikao suprugu ako je nezadovoljan sa jedni sa jednom njenom osobinom sigurno je zadovoljan sa, neko, sa nekom drugom osobinom ili u, u hadisu koji koji je i Muslim pa mi volimo kazali to hadisak lekog ko, koji se koji se složim Buharija Muslim mutafekun ale uh, najbolji od vas su oni koji, koji se najbolje ponašaju prema svojim suprogama, a ja se najbolje odnosim prema svojim suprogama, kaže poslanik Sala Dakle, tako nas je učio poslanik Sala Vaselem. Zatim, kaže poslanik Sala Vaselem, eh, hadis koji je, koji je eh, eh, sam po sebi vrlo, vrlo, vrlo inspirativan. Eh, kad govori o ženi, kaže poslanik Sala Vaselem, žena je stvorena od krivog rebra. To je poznata stvarja. Ako je pokušamo naglo ispraviti, snomi će se. Ako, je ostavim, ako, je, ako to ostavimo krivo, ako je ne, ne odgajamo, ako sa njom ne radimo na, na način kako nas Islam naučio, onda ostade, ostade krivo. Čak šta više, na oprosnom hađu poslanik s.a.v. pred 120, i če, kako stoji nekim predajem pred 124.000 svojih ashaba govori o tako o životnim stvarima. Podučava ashave jer to je njegov oprosni hađ. Posle toga više nije bio. Nije, nije bio uči podučava vjerskim propisima i velikim principima životnim muslimane, ali nipo što nije zaboravio spomenuti ni tada na tom, na tom mjestu dužnost i obaveze muškarac prema ženom. Pa je pa između ostalog kazao Bojte se Allahu, pogledu žena. One su vama emanet od Allaha džel lešanu. Vi se prihvatili taj emanet i odgovarat ćete, odgovarat ćete za taj emanet. Svakako da, evo, da kažem da... da, da spominjanje ove teme na jednom takvom odabranom častnom mjestu od našeg poslanika, sallalah, onaj osvijem, da kažem dovolja nekih šaret i gest da znamo da govorimo o, o, o velikoj važnoj temi. Evo, profesor, spomenuli ste e, taj recept ljubavi, pa ste spomenuli ovaj kuranski princip, odnosno hadijski princip, kuransko-hadijski princip da se ala džrašanuhu podjednak obraća ili je i e, jedno i drugoj strani u braku i suprugi i suprugu e, možemo li da kažem malo ući dublje u temu kada je u pitanje kada su u pitanju obaveze i dužnosti e, muževa prema svojim suprugama o nekim evo da kažem osnovni za početak koje su to neke osnovne e, generalne dužnosti ili teme koje su mi kao muževi dužni prema svojim suprugama pa naravno evo prije svega ja bih ja bih rekao dakle kad je kad je na to pitanje kad je reč odgovor na to pitanje, ovo, ja, ja, ja ovo shvatam kao savjet svakom muslimanu kao mužu i to praktični, praktični savjet koji bi trebali da nam pomognu na putu dakle ostvarivanja bračne sreće, bračne harmonije. Dakle, to je precizno određivanje i jedna duboka analiza ciljeva i intencija, intencija braka, braka, braka u Islama, odnosno bračnog života. A sve s ciljem da ostvarimo 3 3 3 principəl ljubav u srcu braći, jedan prema drugom, istinsko razumijevanje i istinski užitak. Bez ove tri komponente ne nezamisliva je sreća u braku. Dakle, mi se ovim predavanjem zbog toga nećemo baviti mnogo čisto šerijsko pravni, pravnim propisima. Ali rećemo o sklasku fikske, tebe koje... Ali, naravno, nećemo ih zaobići. Nećemo ih zaobići, već žemo, dakle, biti sasvim pragmatični i želimo ukazati, dakle, na mehanizme i metode i modu se kako sačuvati ovu važnu instituciju ov ov ov ovom u ovom ravnom u, u kojem se na, nalazimo na uh, jedno od tih temeljnih dužnosti uh, uh, muža prema prema suprugama odnosno muža prema prema svojoj uh, supruzi jeste uh, kako kako nas uh, islam uči odnosno Kur'an i Sunnet davanje, e, e, isplaćivanje vjenčanog dara ili, ili, ili mehra. Tako, ajet usuri en nisa, broj, broj četiri, tretira, tretira to pitanje. Alašno kaže, samo u prevodu, i, i draga srca žanama vjenčane i njihove darove da, dajte. Ako vam one nešto od toga daju, drage volje od, od sebe, onda to s prijatnošću, odnosno e, s, ugodnošću, s ugodnošću uživajte. A zatim, prizbeđivanje stana o djeci i i i i hrani Allah dželešanhu u, uh, u, u Kur'anu sura Talaq ayet broj 6 kaže uh, a udobilam ne šejtan er rejim bismillahir rahmanir rahim askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhun li tudayyiq alayhim uh, ni ostavite da stanuju uh, tamo gdje i vi stanujete dakle prema svojim mogućnostima koliko čovjeku mogućnosti, dakle, dužen je da, da obezbjedi stan, ku, kuću i tako dalje svojej supruzi i ne im teškoće za to da biste, da biste, da biste i stjesnili. Poslanic L. u hadisu e, kaže dinar udjeljen na lahovom putu, dinar utrošen za oslobađanje roba, dinar koji čovjek poda, a, udjel, udjeli siromahu, dinar koji potrošiš na svoju suprugu i sad kaže L najbolji i najveća je nagrad nagrada ona dinar koji daš koji po, po, podijeliš potrošiš na, na svoj supru. I poslanje selam u drugom hadisu upozorava upozorava na pravo na pravo muža, na pravo supruga kod kod kod u pogledu na fake i opskrbe i, i, i kaže dosta je čovjeku uskra griha da izda ili izneveri onoga koga hrani. A, a zatim Sidića, Sidića stvar ili Sidići, Sidića obaveza, obaveza muža prema supruzi jeste. Profesore, je mala digrese vrlo bitno da kažem da je to naša obaveza. Mislim govorimo o mužu, da je to obaveza, dužnost. I da tu stvar, da kažemo, opetujemo kako bi ljudi bili svjesni ponekad da mi govorimo o temeljnim velikim stvarima, a neretko posvjest nas on doživljavaju. Olako, zato je bito i kažemo obaveza, dužnosti. Dakle, tako je, dužnosti, dužnosti, o, to, su, to su, kad govorimo o dužnosti, pravimo, to, su ispre, to se pravimo, to je isprepleteno, je li tako? A, to su prava žene kod, kod muža. Njeno pravo je, njeno pravo, njegu, je, njeno pravo da je, je a obaveza muža da je bezbidi stan. Ja. Da je, da je odjeva, da je hrani, da da da je obezbidi kućisno i da isplati mehrok ko, o kojim smo govorili. Dakle to su onaj temelj, temelj obaveze o kojima, o kojima se ne nema raspravljanja. Dakle, to su to su onaj e, obaveze e, na na temelju Kur'ana, Kur'ana i Sunneta. Zatim posticanje na dobro, posticanje na dobro i omogućavanje da supruga nauči i prije svega vjeru. To je temelj, temelj našega života, a također i svako drugo koris, korisno znanje. Dakle, eh, jer Allah, Željšanomu Kur'anu, kad govori o, o, o, u surjet Tahrim, o, o spašavanju od, od, od, od džehennemske vatre, šta kaže? Ja i juhar amanu, ku anfusakumu ahlikum naru. U vjernici čuvajte sebi svoje porodice od džehennemske vatre. Dakle, kako ćemo se sa, sa sačuvati? U islamu je, dakle, znanje prethodi dijelu. Fa'lam fa anahu la ilaha illa Allah, snaid anema Boga, Allaha. Moraš naučiti vjeru. Moraš naučiti okay. kor, kor, korisno znanje pa i je jer je nećeš znati ispravno praktikovati. Ako je nisi naučio i ako nisi svatio, ako nisi shvatio Kur'an i Sunnet. Zatim kaže Uzvešani: "Wa'mur uh, ehlekebissalati wastabir 'aleiha wa su, usur uh, taha sotriz rugumajed." Naredi čeljadi svojoj da obavlja namaz. Dakle to je obaveza muškarcima obaveza muškarca, ma koliko ma koliko dakle e, to trajalo da stalno svojoj čeljadi pri svega ženskoj i ženama, kćerkama i tako da da naredi namaz, odnosno da i postiči, posjećena namaz i da i postiče na dobro. Eo profesore, to su neke da kažemo, ob tebe je usluga, te neke tebe je dužnost, obaveza jer muža prema, prema svojim suprugama i govorimo nekako o tim nekako bi rekao je materijalnim i popiplim obavezama, primarno mislim na ovo što smo spominjali oko stan, smještaja, stani hrane. Neke, da kažem e, moralne, vertikalne, su neke moralne obaveze, a one svakako postaje, istina sa njima je li upoznati, koje smo mi kao muže, odnosno koje su muževi dužni prema svojim suprogama kada je, znači, u pitanju e, odredba naše uzmišljenje? Pa tako je ovo samo temelj, temeljna prava, e, mnoštvo je, e, i obaveze muževa, mnoštvo je drugih obaveze, obaveza muža prema suprogama da bi mi očuvali tu građevinu, jer to nije bračni život, nije avantura, nije avantura. To je, ozbiljna, to, je ozbiljna, to je ozbiljna institucija i ove e, prethodne obaveze i dužnosti čovjek kao muškarac kao muž ne može ne može dakle e, izvršiti kako treba bez ovih koji ćemo sad spomenuti a jedna od njih je temeljna je pravednost dakle pravednost i dobročinstvo prema, prema supruzi i nečinjenje zuluma i nepravde na na bilo koji način Znači, kad govorimo, kad upozoravamo a, bratam, svakog brata muslimana kao muža, kažemo, budi pravedan u zadovoljstvu i u srđbe prema svojoj usupruzi, a nakon pravednosti pokaže dobroto i dobročinstvu, jer svaki čovjek ima svoje pozitivne i negativne osobine. Svako od nas. Ja kako čovjek malo bolje razmisli razmisli o ličnosti svoje svoje žene i svoje supruge, će da ona ima mnoštvo vrlina, mnoštvo mnoštvo a, osobina koje su vrijedne, vrijedne pažnje i koje zbog kojih će se povećati njegova njegova ljubav prema njoj. Naravno, imamo mi i takvih tak tak ta, takvih ona, situacija kada iako je čovjek musliman, pona, ponaša se prema svojoj su, supruzi vrlo vrlo nekorektno, čini joj zulm svake vrste, psuji, vrijedja, kad, kad, kad se naljuti, kad ga nešto, kad, kad se desi ki problem neki neki problem proporcionalno što ste vi napomenušli uvijek se taj problem prebacuje prebacuje nažalost nažalost kad govorimo o toj patrijalnosti, to nije to nije islamski propis to nije islamski način ponašanja mi smo od, nekog to, od, od nekoga to na, na, nas, naslijedili islam nas, islam nas tako nauči Tako nas ni naučio poslanici sele. I nerijetko nerijetko, nerijetko desitam da, da muž tuče svoju suprugu zbog da je, da joj uskraćuje njena osnovna prava, prekida obslugu op, i tako dalje. I onda je tretira kao, kao robinju robinu kuć. Ja bi ja bih samo ovako kazao za one koji koji se busaju prosada slijedi Kur'ani sunnet, pa gdje je to na dobročinstvo slijednici Kur'ana i sunnet? Kakvo kakvo je to kakvo zatim budi dosjedan i čestit. Ovo je vrlo važno na istini i u, lijep, u lijepom ponašanju i budi istinski uzor svojoj supruzi, ona će te slijeti u tome sigurno. Sigurno. Dakle, ne bacaj svoj pogled a kamo nešto drugu na haram, na haram. I Allah će dati bereket, ber, ber, bereket u, u tvojoj porodci. I tako će se pojačati ta ljubav između tebi i tvojoj supruge. I ponašaj se prema supruzi, to je pravilo islamsko, onako kako bi volio da se ona ponaša prema tebi. Evo sam jedan moment iz, živo, iz bračnog života, kaže, Abdullah i Abbas poznati, ja sam Resul, salallahu ja se volim gizdati i mirisati svoju suproziciju isto kao što volim da se ona meni miriši i gizda. Dakle, to su, to su neki osnovni principi koje moramo zapamtiti, koje moramo zapamtiti i praktikovati ako hoćemo da sačuvamo instituciju instituciju braka. Eo profesor, da kažem, govorimo tim i osnovnim i onim nekako dotakli si ti neki fikski obaveza, ali ono što zasigurno i naše gledateljstvo i oni koji prate vaš rad znaju da na, na ovakve teme, teme nerijetko, nerijetko znate donijeti, da kažem, jeli i i savjetu, upute i neke drugi disciplina koje nisu nužne, jel, kažemo teolo, teološke, ali ne se jeli, li sa islamom možda možda te upute u nekoj svojoj dubini je li vuku korijen iz, iz, iz, iz prak islamske prakse i prakse naših dobrih prethodnika pa evo za ovo ovaj put da kažem da nam uputite neke savjete konkretne pragmatično ono što smo govorili kada je u pitanju znači e, kada su pitanje ove obaveze i kako da da čovjek generalno postupa sa sa suprugom u duhu du du islamski Pa, naravno, ovo je vrlo, vrlo važna stvar. Dakle, i na temelju Korana i Suneta, a takođe i na, na temelju onoga što su kazali učenjaci, prije svega pedagozi, psiholozi i tako dalje, pa i sociolozi, oni su postavili neka pravila koja, koja onaj, eh, moramo naučiti ako želimo da sa, sačemo naš brak. Evo, evo konkretno i vrlo, vrlo, vrlo direktno, dakle, eh, jedno od tih pravila jeste eh, da da, da bude ti kao muž, budi ti uh, istinski zavidnik za svoj za, za svoj suprugu a ne za, druge, ne za neke druge, druge, druge žene što je znači, našao danas profesor da danas je dan obrnuta, obrnuta situacija obrnuta situacija dakle nauči koristiti lijepe lijepe riječi i optimistične riječi i termine i termine prema svojoj suprozi i tako će je dobiti na primjer kažeš svojoj ženi kada bi mogao razgovarati sa njom pokazuje taj odnos tu emociju tu emociju prema pre, pre kada bi mogao uh, vratiti vrijeme ja bi opet tebe izabrao za suprugu. Znači, kad bi mogao da biram, ja bi opet tebe izabrao za suprugu. Ti riječi će došli do njenog srca ne, be, be, bez sumnje. A ne sam psijol... Evo, to nas je naučio poslanih srca, poznati hadis. Se, poslanih srca kada je gori a iši. Sjedi sa svojim suprugom išom. I kaže, a iša, otkako sam saznamo da ćeš biti moja supruga uđernut, ja nemam brigi. Ja nemam brigi. Zamislite to. E, dakle, Izražavanje emocije na takav način ostavlja veliki veliki dojam i trag ženu. To je sredstvo ili oruđe pomoću koje je pod navodnicima kradljivac može lahko osvojiti tvrđavu i uzeti to, to skupocijenost i dragosjenost koju, koju želi. Dakle, lijepa i slatka riječ uh, imponuje, imponuje ženi. I ne treba, dakle, ne treba, ne treba to nešto, ne, nešto ne, veliko ulaganje. Sad im objasnije koliko ti znači. Uh, pohvali njezu inteligenciju, njen moral, njenu čednost, poštenje, brigu, brigu za odgoj, odgoj od djecije, čuvanje porodice p, i tako dalje. I ono što je važno također naglasiti, a mi to često činimo ili zaboravljamo ovo, ovo, ovo pravilo, kao muškarac nemoj stano pričati o svom poslu. Samo o svom poslu, nemoji se pitati za hranu. kao, kao, kao klasična pita je svakodine. Postavljamo se kao nekakvi veliki gurmani i onda nismo zadovoljni. Na taj način izražamo naše nezadovoljstvo ako, nije, ako žena nije spremila upravo ono svaki dan na raznomrsnu hranu koju, koju, koju, koju mi očekujemo. Moment kad je nama tobitno. E, I to baš onda kad je nama bitno. E, I onda prigo ne, nemoji prigovarati stalno zbog djece i zbog drugih stvari, već pitaj nju kako se ona osjeća. Kako se ona osjeća? Imali, imali, imali problema tako da ona osjeti da ti istinski voliš, da ji nosiš u srcu i da razmišlja o njoj i, i, i kad nisi sa njom. Po, poslušajte što kaže Aisha, a radijala na hadijskoj biližbena Buharija. Kaže Aisha, Muhammed Sala Veselem je mnogo spominjao o svoju suprugu Hatiđa dan. i kad bi, kad bi e, zaklali bravče, on bi njezini, naredio da se njezinim prijateljicama Hatiđima odnesu. Toliko je spominjao kao da na Dunjalku ne postoje osim Hatiđi. Zamislite presela na Ahiret, nije, nije među živima, a poslanik sa selam toliko upažnje posveći posvećuje. I onda možemo samo zamisliti kako se poslan sen pronašao prema njoj, kao i prema svojim drugim suprugama naravno, a posebno prema prema, prema Hatir. Dakle, za kad se susutan, kad si na putu, kad zakasniš, pokazuje koliko ti je stalo, koliko ti nedostaje i tako dalje, kada dolaziš i odlaziš nazovioj sela, poljubio u čelo. Zatim, poljubi u ruke, poljubi ruke koje ti toliko hajra čine, koliko, koje ti toliko dobro činjstva čine, koji su djecu odgojile, koje ti kuhaju, spe, peru, sprema, spremaju i spremaju i tako da. Profesor, ja ću vam sad ovdje preklju. Ja mislim da dobar dio, da kaže sad, muške populacije koje gleda našu emisiju, zaseko na nakon ovakvi riječi, da kažem, možda prvi put učuju da je ovo islamski princip. Jer mislim da mnogi ljudi smatruju da je to, da kažem, urušavanje te neke mušk Upravo obrnuto, upravo obrnuto. Tu se pokazuje muškost. To je istinsko razumijevanje razumijevanje uloge žene kao suprugi. Jer njena, njena, a, sjetimo se ovdje onaj, onog primjera Omera i je, jednog muslimana u Medini, da kada je Omer bio halifa, jel, a, ovaj čovjek imao problem sa svojima ženom i onda je otišao da vidi da, da se želi Halif Omeru kad je došao pod njega prozor vidio je kako Omerova žena Galamina Omeraka kad ovako kad ovako halifena žena Galamine je što ja ja sam zadovoljan ja sam zadovoljan sa svojom ženom pa je kasnije pita Omera zašto zašto tu pa je, zašto da ne ona ima pravo glasa a njemu pravo da iznese svoj stav One ima ona ima neka sva emotivna stanja zbog koje zbog zbog zbog koje potištene naljuti se i e, tako dalje. Zatim one nam odgajaju djecu, rađaju nam djecu, one nam spremaju kuću. Dakle kuća one, one su temelj, temelj naše, naše našeg našeg i naše porodice. Zatim sljedeći hadis, ja želim od Aiše, koji ga Malik u sljedećih hadisja želim spomeni takođe da Aisha radi ona koji je zapisuje ima mali u svom umveti kaže hadis kod Aisha je sjedila Aisha bin Talha a a njene supruge bratić a i išin bi Abdulrahman ibn Abdullah ibn Abdulrahman ibn Abu Bekr pa kad je došao nazvao se lam i sjeo pa mu kaže njegova tetka iša naša majka radijallaha taqe zašto kad si ušao šta te je spričao da ne poljubiš svoju ženuku on nazvao selam pa zar može ja postim ka može svakako znači to nije strast to je izražavanje poštovanja prema prema kao supruze Evo profesore da kažem dobrodošli odjednom da kažem za ona nekako i temu i ove sveko pragmatične primjere koji siguran sam da su mnogi jel možda i po prvi put neke ovakve savjete evo da kažemo za, za, za neku završnicu e, neke e, lako pamktljive e, savjete upute koji su nekako da kažemo na blic koji bi mogli je da posluže posluže našeg gledateljstvu na kraju krajeva kako da se je pridobije e, srce i ljubav, ljubav svojih svoje svoje supruge pa ovako ja bih e, za kraj spomenuo nekoliko momenata vrlo važnih nekoliko praktičnih savjeta kako ste vi kazali kako predobiti suprugu i kako je učiniti sretnom vrlo kratko prvo nemoj je stalno kriti bez obzira, bez obzira na, na, na neke sitne propuste i tako dalje nemoj je stalno kriti drugo postiči na na lijep način da čini dobro ne sin moj uh, uh, kako je uh, često puta uh, ljudi danas voli da kažu kad hoće da nekoga da upozori kaže bojs Allah bojs Allah međutim slučaj je pa kaže jedan jedan mudar čovjek kaže onome koga na taj način upozorava vrhlo drsko kaže ti hoćeš da se od tebe boji ne Allah na taj način me upozoravaš takav je tvoj ton da ti hoćeš da se od tebe boji vn Allah dželle šano zato razmišljaj ono me što ona voli a ne ono što ti <laughs> ne ono što ti voliš sljedeća stvar skloni svoj prespredeni oču pomož Karl 6 to voli E, to je to je pokazivanje neke muškosti da da ti ja, da ti ja pokažem kako Omer Radon kaže uh ponašati se transformiram u svoju kućica prema kao kao prema djetetu kao kao, kao dijete Oputna atmosfera, atmosfera, puna ljubavi, puna puna puna, puna emocija. A kad što u so muškarci, mora da pokaže svoje svoje, svoje dostojanstvo i svoj i muškost. zatim koristi lijepe izraze. Ljep lijepe termine kada to nešto da popraviš, da popraviš na bolji. Zatim ostavljanje rasprave. O nekim stvarima često puta će bolje ubiti grešku nego samo samo raspravljanje. Rasprava može samo još više pro, pro, produbiti stvar. Zatim stavi sebe u nježnu poziciju, pošto pa traži rješenje. Postavi se, postavi se u njenu poziciju. Zatim, ne istražuj skrivene greške i mahane. To je vrlo, vrlo opasno. To će sigurno dovesti doves do pogrešanja situacije u braku. Zatim, objasnjuje pogrešku, ali nek vidi da uvijek imaš lijepo mišljenje o njoj. Da nimalo ne, sum, ne, ne sumjaš o njoj. Zatim, pohvali za najmanje dobro djelo. Za najmanje dobro činstvo postišćeš ogromnu korist. I sjeti se da kod žena prevladava emocije, a ne raciju emoćionalna emocionalna inteligencija da je kod nje bi više više više izražena. Zatim pokaže u koliko otišao do nje kako smo govorili. Zatim ne smiješ nikad dati prednost svom društvu, svojim prijateljima, nad svojom suprugom na sve i mi za mnogo dana mnogi muškarci e, noći provode na kakvim sjeli mahkan pa makar makar se je radilo jo o, o, o islamskim predavanjima i tako dalje druže se druže se daleko više sa svojim prijateljima nego nego sa svojim suprugama i sa svojim djecom i e, ono što je radio poslanik sallem svoj suprugovi je kazovi lijepim imenima nađi poslanik sallem a i što do, doziva Jahumeira o rumena da, na, na razne načine mi imamo mnogo metoda i mnogo načina i to upravo iz Kur'ana i Sunneta pre poslanika sa selem, kako sačuvati instituciju braka, kako učiniti brak zanimljivim svakodnevno, svakodnevno i kako da nam, kako smo na početku kazali, brak, čitav bračni život bude medeni mjesec, To je dobra, da kažemo, poruka i neka misla vodilja koju ćemo, da kažemo, zadržati i u nastavku našeg sreda. Profesor, na naše vrijeme isto ko vama hvala. A, poštovani gledalci, ukoliko smo u ovih prethodnjih 30-ak minuta uspjeli, dorekle da kažemo, razbistriti vaše privatno moral ljubav. Mi smo zadovoljni, nadam nadamo se da smo, jeli, uspjeli. E, govorili smo o obavezama i dužnostima muževa prema svojim suprogama, a u Narodnom druženju ćemo govoriti o drugom, da kažemo, polovremenu, jer govorićemo ćemo obavezama žena prema njihovim mužima. Budite i dalje uz naš serijal do nadnog gledanja. Salamunikum.